Юрко дивився пов Шредера за його спину. Людвиг обернувся. Він пам'ятав, за сусіднім столом сидів дядька з трикутною головою і кучмою сивого волосся над нею. Зараз трикутної голови не було. Вона лежала на дубовій лаві, а пиво з перекинутого глечика пінилося у її сивому волосі. Він помер через силу заворушив Феофантову за дерев'янілими губами. Шредер подивився. Було до трикутної голови, аж зненацька вона збилася на тоненькій шийці і, похитавшись трохи, п'яно зиркнула на лікаря. У грудях дядька щось заклекотіло і неприємний скрипучий голос промимрив. «Шановні панове, якщо ви всі здихаєте, я не дам собі ради з пивом, яке ви тут залишите». «Епілог сьомий?» Барбара розклепав очі і відразу зажмурився. Просто в обличчя націлювався горбатий ніс Боїнга. Остап лежав на вузькому топчані в кімнаті, заваленій книгами й журналами. Вони загромаджували підлогу. Столик, поличку, решту простору аж до стелі відвоювали літаки. Найрізноманітніші. Від маленьких однопілотних до велетенських літаків. Моделі аеропланів Звисали на нитках зі стелі Але що найцікавіше Барбара не пригадував Щоб він колись тут бував Десь рипнули двері Остап почув люте шкварчання Кімнату заполонив запах Пригорілої яєчні Літаки коливалися в ньому Як у грозових хмарах Барбара гарячково намагався відгадати Хто перший зайде в кімнату Людина чи примара Зайшов Юрко Феофантов І без усякого попереднього вступу так, ніби щодня вранці вітав Барбару в цій кімнаті, сказав «Привіт, їсти будеш?» Остап спробував зазирнути собі в шлунок. Голоду він не відчував, лише слабість. Проте на всяк випадок кивнув головою. Значить, він у Феофантова. Барбара пригадував, що мав намір малювати, але задрімав і увісні бачив Юстину. Хто його переніс до Феофантова? Остап лежав, заплющивши очі І намагався впорядкувати свою голову Гарячий дух яєчні Яку господар поставив на стілець Поруч із топчаном Зводив усі намагання Варбаре на нівець «Ти не знаєш, по яку сторону стікса Ми оце з тобою розмовляємо?» Спитав Остап «Ще по цю, на якій їдять яєчню Але тобі мало залишилося Щоб переправитись Я захворів Отруївся газом Поставив воду на вогонь і заснув, вода закипіла і, звичайно, вогонь залила. І ти вже зібрався, було далеко путь, але мусив трохи затриматися з нагоди мого візиту. Коли це сталося? Учора. Барбара заплющив очі, кімната хиталася, його морозило, простір ворухнувся, маленький Ан-72 під стелею знявся в небо. Вся кімната затрусилася від роботи його гвинтів. Остапові здалося, що це не він, а хтось інший лежить тут на топчані. А сам він, Барбара, сидить у літаку. Сонце сліпить очі, і небо звідси видається зовсім не таким, як і землі. Колись це вже над ним діялося. Він дуже добре знає, що буде далі. Літак сяде у Варшаві, як завжди, по обіді. І вже за якусь годину він зустрінеться з Томашем Свірчинським – у Гіннесі, за кухлем пива. Остап познайомився з ним у Варшавській лікарні, коли Барбара, студент шостого року медичної академії, асистував Свірчинському під час операції. За весь час їхнього зайомства Барбара ніколи не чув і не бачив, щоб Свірчинський мав ще друзів. Остап знав, що Томаш три роки працював військовим хірургом у Боснії. Він поїхав туди добровольцем. Свірчинський не любив про це розповідати, але Барбара розумів, що повернувшись із боснійської м'ясорубки, Томаш замкнувся в собі. Якось за три місяці до того, як Барбара мав повертатися в Україну, Свірчинський отримав виклик на термінову операцію і з огляду на те, що Остап чергував у цю ніч у лікарні, попросив приятеля асистувати. Барбара готував інструмент до операції, відчував у собі дивну, Закляклість рухів. У палату ввезли хворого. Остап раптом спіймав себе на думці, що це операційне останнє місце, де він хотів би зараз бути. Він ледве подолав у собі бажання здерти цупкий капроновий халат, пов'язку, перекинути столик з інструментами і бігти звідси на вулицю, розчинити себе просякло запахом ефіру смороді автомобільних газів, щоб ці раптом вислизнули з його руки і впали на долівку. Здавалося, луна від її брязкоту ніколи не затихне. Барбара виразно відчув на своїй потилиці чийсь погляд. Він рвучко обернувся і закляк від несподіванки. Просто на нього дивилося чудовисько. Величезні щелепи випирали з-під губ. Низьке чоло закінчувалося двома маленькими гудзиками очей. Потвора зовсім не мала носа. Дві ніздри глибокими дірками Просвердлили обличчя. Це був семирічний хлопчик. Мав невиліковну ваду серця. Потрапивши в яскраве світло ламп, він злякано завовтузився під простирадлом. Барбара був лютий на Свірчинського за те, що той запросив його сюди. Але було вже пізно. Томаш уникнув до кірливого погляду Остапових очей і глухо мовив у пов'язку. «Наркоз!» Барбара безтямно дивився на маленьке хволе тіло, що сіпалося в останніх конвульсіях. Санітарка нічого не завважила. Проте Остап знав, що Томаш убив цього хлопчика, просто зарізав. Хірург дивився кудись убік. Маленька потвора застигла, неприродно витягши кінцівки. З-під посинілих уст виступила піна і залила підборіддя. Барбарі потемніло в очах. Він хитнувся і став уже сідати, але Свірчинський схопив його під руку і вивів у коридор. Остап притулився спиною до стінки. З другого кінця коридору до них прямувала молода, родлива жінка. Томаш повільно рушив їй назустріч. «Мені дуже прикро, пані Краснопольська. Будьте мужня, ми зробили все, що може сучасна хірургія. Але лише 15 разів за все своє життя змушений був він промовляти цю фразу, яку кожен хірург на всяк випадок вивчає на пам'ять, але цього разу слова звучали зовсім інакше. У них чулася полегкість людини, яка скинула з себе важку марудну роботу. Остап почув голосне сякання. Мати хвилину ретельно робила те, що належить робити при такій оказії. Пані Краснопольська, лікарня потребує деякі органи. Ви розумієте, що я маю на увазі, сказав Свірчинський дивлячись їй просто в вічі. «Звичайно, всі клопоти, видатки, пов'язані з похованням, ми беремо на себе». І додав після деякої паузи. «Потрібен ваш дозвіл». «Добре, я підпишу дозвіл», – сказала жінка. «Тоді прошу зайти до завідувача». Він розповість, як це зробити. Томаш Легенько підштовхнув її до кабінету. «Ну, як ти чуєшся?» – спитав хірург, обернувшись до Остапа. Як трохи оклигаєш, знайдеш мене у гінесі, Що ти там робитимеш? Це певний бар. Як ти гадаєш, що я там робитиму? Епілог восьмий. Барбара був тоді дуже близький до того, щоб скінчити кар'єру хірурга. Це був перший глибокий карп у його свідомості. Він годинами сидів над телефоном, подумки набирав номер Свірчинського, кидав у трубку уявному співрозбовникові різкі, як батіг слова, а потім до крові кусав губи Без сили зрозуміти, що сталося Витягнути тіло маленької потвори Щоразу поставало в його свідомості Як тільки він заплющував очі Остап боявся залишатися сам Виходив на вулицю і губився в юрбі Але й там, пропалюючи мозок наскрізь Його неодмінно знаходили маленькі очі Переляканої істоти Яка за хвилину мала загинути Під скальпелем хірурга Десь через тиждень після тої операції, тиняючись безтямно вулицями, Барбара забрів на терасу над озером у Лазенках. У відкритому шинку, оповитому плющем над рештками смаженої гузки і пляшкою недопитого вина, мирно спочивали чоловік і жінка. Поруч два гарні малюки грали футбол пластиковим гарнятком. Остап сів за сусідній столик і замовив собі пиво. Тут йому полегшало, світ раптом повернувся до нього обличчям, загримованим під одну з найкращих своїх масок. Діти захопилися і здійняли такий галас, що жінка озирнулася, і Остап упізнав, о Боже, це була мати того маленького каліки, який сконав тиждень тому під скальпелем Томаша Свірчинського. Рум'яні зігріті вином щоки уста, щохтиво вилискували у світлі ліхтарів з очі з вониками у зіницях. Барбара зрозумів, це не Свірчинський вбив. Усе людство приклалося до цього вбивства. Хірург лише виконував його волю. Весь світ бажав цієї смерті, а тепер позмовницьки мовчить, поспіхом заховавши породжене ним же чада у землю. Добродійка схилила голову, а добродій щось нашіптував їй на вухо, викликаючи усмішку на повних устах.